Мало не з першого ж разу. Відразу, розумієш? Я не безплідна. У мене буде дитина. Іра слухала подругу, що підсіла до неї на лаву і не стримувала сліз. Я давно здогадувалася, але боялася обманутися, тому й не казала тобі раніше, розповідала Олена. Не зважувалася навіть іти до лікаря. А коли відважилася, а й усе підтвердилося, Виявилося, що треба здати спеціальний аналіз, оскільки в нашому віці можуть бути відхилення, і мені довелося ще якийсь час чекати результатів. І ось учора лікар повідомив, що все гаразд, усе в нормі. І тоді я розповіла лоді, і він забрав тебе до себе. Так, учора, відразу, сьогодні тільки перенесли речі. Ліночко, рідна моя, яка ж я щаслива за тебе. Іра долонями витирала очі. Пробач, я така сентиментальна стала, виправдовувалася вона. Трішки дещось і відразу реву. Я ще коли поверталася від тебе, згадувала Олена, тоді з твоєї роботи відчула нудоту в метро. Якась жінка вивела мене на станції, посадила на лавчину, подивилася в очі і каже Та ти ж, люба, вагітна. По очах уявляєш, здогадалася. А ти ще, пам'ятаєш, питала мене тоді, невже я хочу відмовити володії зробити нещасну дитину? Ти казала про Михасика, а я відразу подумала і про інше дитя, хоча ще не була ні в чому впевнена, і злякалася. Ну, що ти? заспокійливо обняла її за плечі Іра. Я нікого не зроблю нещасним, палко промовила Олена. Навпаки. Я тепер усе віддам, щоб цей малюк зростав здоровим і щасливим. Звісно, звісно, він буде щасливим. Іра гладила олені руки і говорила, вкладаючи всю віру у свої слова. І ти, і Володя, і Михасик, і твоя маля, усі ви тепер будете щасливі, і й бути не може. Олена зітхнула, заспокоюючись, і посміхнулася якоюсь новою для неї, трохи збентеженою. А водночас, напрочуд світлою і радісною усмішкою, ласкаво вимовила. Дякую тобі, Ірочко. Ти так щиро вболівала. Може, це теж допомагало мені, поки я чекала. Коли знаєш, що хтось думає про тебе і намагається підтримати, легше переносити будь-які негаразди. Ні, ні. запротестувала Іра, більше ніяких негараздів тільки радість, любов і щастя. «Любов, мир і спокій. Повнозвучна ліра», – повторила вона Олегові слова. «Так-так», – посміхнулася Олена. Вона знала історію цієї назви. «Любов, мир і спокій». «Ой, дивися», – показала вона раптом на протилежну зупинку, від якої щойно відійшов тролейбус. «Лікуся з Дмитриком приїхали». Ліко". Тепер Іра теж побачила. До них примували усміхнена Анжеліка з пишним букетом хризантем та зміцнілий Дмитрик. Ой, до чого ж вони обоє змінилися? Лікуся зачіску зробила, погарнішала. Вона працює тепер у школі. З гордістю за подругу сказала Олена. Для неї це дуже важливі переміни в житті. Тепер і в неї все має вестися по-іншому.